المطلب ثانی الخبر المردود دگی دا خبره مردود چی غرض کې دیشي او فيه ثلاثه مقاصدا او دگی درې مقاصد دي مقصد اول د ضعیف حدیث بارکه المقصد الثاني المردود بسبب بی پیاو داسه سبب شی هغه کې ساقطه من الاسناد د اسناد د سه شوي او مقصد الثالث د رد مردود بسبب تعن في الراوي با سبب دستوع نوعیب کی پراوی کی ویل خبر المردود و اسباب رد دیهی خبر مردود او داغی درد کی دوسر اسباب دی تعریفهو والخبر اللذی دا مردود خبر مردود آغا دی لم یترجح صِدقُ المُخْبِرِ بِهِ جَرَاجه نوي صِدق د خبر ورکون کې د دی چې څوک د دې خبر ورکای د اغه شیدق راجه نه دی وذالک بفقدِ شرطن او دا په سبب د نشوالي دی یو شرط دی او اکصرا من شروط القبول یا ډېر د شروط د قبول نه التیه مرت بنا چتیر شل مونږ تاغه شرطونه فی بحث الصحیح پ بحث د حدیث صحیح کې مونږ د صحیح حدیث داده دا شرطونه دی نو یو حدیث کہ یو شرط نشتا یا ڈھیر نشتا ند دغی شرطون ود نشوالی د وجنا بد خبر مردود گزی اقسامو واسباب ردہی د دی اقسام او د دی دره اسباب سی دی وی قسم العلماء تقسیم کړي د علماو د خبره مردود اله اقسام کثیره تن قسمونه ډیرتا واطلقوا علی کثیر من ذلک الاقسام او اصلاح کړه پډه رد دي دی اقسام نه د نمونه خاصه تن بها چدا دغه پوری خاص دي ومنها ما لم یطلقوا علیها ازې هغه دی چې دی پلاک نه دی کړي د او اسمې خاصه چې هغهې ګنی ددي پورې خاص اسمن خاصن به بل سم موها به اسم عامن بلکې نوې ورته ایې عام اے دوف چې د حدیث ضیف دی هم اسباب رددلهديې فكثيرتون هر چه اسباب درت کی دو دا حدیث دی نو دیر دی لیکن نها ترجعو لیکن دا واپس کی گی بالجملہ الہ احدی سببین یو دو سببونو تا رئیسے نی چه غدوار غٹ غٹ دی وہما وغدا دی وَإِسَقْتُم مِّنَ الْأَسْنَاتِ یراوی د سند نساقد شه او طعن فن راوی او راوی کې ستوان او عیب دي وتحت کل من هازین سبب دلان دي د هر یو د دې دوه سببونو نه انواع متعدده غن انواع دي ساطعلم علی حاضر د جزب کلام کوم بثاستې مقاسوې دقدرې مقاسو کې مستقللت مستقل مفات مفصل ان ش الله تعالى ک د الله خوښشي مبته د ام مقص د زف وابتدااکم په مقصد د زف سر اسم العام له نوع المرضود وی هغه چې هغه شي او دا یو اسم عام دي د نوعید مرذود لپاره المقصود الاول الضعيف روايه الضعيفه تعریف د دې ضعيف حدیث سره وَيْلُغَةً زِدُّ الْقَوِيِّ ضعيف ده لغت بأيتبار ده قويد مزبوط زِده وَالدُّعْفُ حِسِّيٌ وَمَعْنَوِيٌ ايه قال قمزوری حِسِّي بِي ايه اخکاري چه ده أخمزوری اقل اخکاري ده معنَوِي وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا اَبْدُعْفُ الْمَعْنَوِي لیکن وَدُعْفِ مَعْنَوِي یو خودو فی حسی دے لگا گور یا ہے کمزور پاگونو پلاسو لیتا حسی و ایمانوی دا دے سیاخو ظاہراً نیوی کنا استلاحاً زوئیف تستوی وَهُوَ مَا لَمْ يَجْمَع صفت الحسانی بفقد شرط من شروطه وې زهې فدی ساغه ده چیندوی جامه پدی کی صفات ده حسن په سبب د نشوالي دي او شرط او شروط ده حدیث حسن نا قال البقونی رحمه الله فی منظومته پخپل منظوم کې اکثر دا د اباظی کتابونو علما او باشاره کې لیکلي او هغه اشعار او کېدل می حدیث اقسام او داغي انواع او تفسير ذکر کړې وي وكل ما عن رتبه الخسني قصر فهو الضعيف وهو اقسام كسر ويرغ حدیث چه د حسن درتبه کم ودا ضعيف دي او دې ګڼ اقسام دي وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصام كثر شير سراء لك خبرة أسانة يا دشي بعم إن شاء الله دي, دي نور واير